Móricz bond a pince kurátor. Rang kell a magyarnak és hivatal, ha bár birtok nincs. Rakonca Ábris úr hazajött a falujába, minek utána 40 évig bújdosott a pusztában, mint a zsidók. Megonta a bújdosást, mert bármi alaposan kutatta is a bornak forrásit, el a azok végre, s ábris úr meg tére őseinek földjére. Rakonca ábris úr dézházi ember. Hajdon, ugyan úgy mondják vala, hogy décháza a rakoncáki. most, az új hivatalos célus szerint a rakoncák lettek dézházi illetőségűek. Oh, jó borontóvilág ez a déchház. Most negyven esztendeje, mikor Ábris úr még csirkeparityázó kis úrfi volt, már rohamosan olvadtak fel a földek borrá, mint tavasszal a kemény jégmezők vízzé. S már akkor mondogatták az írígy és kárörvendő parasztok, Hát, hogy ábris úrfi bakter lesz még azokon a szőlőkön, ahol most Máté úr úrkodik. Fülébe került ez Máté úrnak. Roppant méregbe jött rá. Vőny nem vásik abba a kentek foga. Úr lesz az én fiam. Rangja lesz annak mindenkor és módja. Nem szorul az erre a vém földre. Viszem az őszön patakra. És ősszel csak ugyan be is vonszolta a fiát patakra. De sokkal bajosabban, mint mikor fiatal bikabornyút vágóhídra visznek. A rakoncákban ősi volt az ellenszem a betű iránt. 600 évig valának ők nemesek és vitézlők, mikor akadt egy is közöllük, aki megtanulta a nevét lefírkantani. És ez a magyar ábrisnak csak a nagyapja volt, úgyhogy ő még közel esett azokhoz az ősökhöz, akik a kardmark verték az MP-t. Hát... Volt dolguk a pataki professzoroknak, míg ilyen tradíciók gazával borított gyermeki lelket, a tudományok bekebelezésére alkalmatos talajjá bűveltek. No, arra nem is volt elég nyolc esztendő, hogy ő megérjen maturandus tudóssá. Kellett arra tizenöt. Két tanárikart nyűjt el mert mikor oskolába vitték, öreg urakkat szerezték, még meg nem unták, s el nem haltak, vagy meg nem szöktek előle. Azután csupa ifjú professzorok vénültek bele a hivatásukba, a nekibe beírt szvékondákon keresztül. Hanem az apja is addig élt, még a fiát ki nem tanította. No, akkor aztán Ábris úr, Búcsút mondott a falunak, s elment hivatalt keresni. Nincs széles Magyarországon olyan hivatal, amelynek a ranglétráját meg ne próbálta volna. De csak az első fokra lépett, a másodikra sose jutott el. Volt ő a segélyjegyzőségtől a bús magyarságig minden rangon. Míg aztán negyven évre kikopott előle az ország, s hazajutott a falujába. A szíve vitte haza, mert a legvígabb korhelykedései közben is mindig megemlékezett arról, hogy az ő ősei mélyen borokat ittak a dézházi pincékben. <tosz> – slám, Ő! Hálátlan ivadék, rossz kocsmárosok pancsolt barátisza. Hőhő, atyám fiai! Köszönt be a parasztokhoz. Hazajöttem. Étt laktak az atyáim, itt haltak meg, itt nyugosznak. Itt fogok meghalni én is a tikebleteke. Hanem addig is adjatok valami hivatalt, kedves barátaim! A kedves barátaim összenéztek, megvakarták a fejüket. Skónya Ferkó esküdt megkockáztatta. Hát, talán a dinnyelopászati ellenőrség megfelelő joga? Ábris úr legyintett. Vagyam már, jó jól lesz a misu cigány is. Hát én a pince kurátorságra pályázom, barátaim. A parasztok szóba állottak. Már ki tudja, nem okos dolog -e? Hát, aki annyi bort kóstolt világ életében, hát az csak érthet a borhoz. No, meg is alkottak. Fizetés nem jár, de bort ihat amennyi kell. Enni, polit, holott, majd csak kerül valami. Ábris úr megkezdte a hivatalt. Sorra a falu összes pinceinek összes borait. No ez jó ideig eltartott. Minden pince kapott egy-egy napot, esetleg többet. Már tudnék, hogy meddig hallgatta a gazda az ábris úr adobályt. mert folytán belőle a szó, mint keze alatt a csapból a bor. Öhöl, szép napok voltak ezek, a parasztasszonyok jó ebédet főztek, mint aratáskor, nem kímélték a disznóhúst, s akkor a csörögéket sütöttek, mindegy, egy malat. Abris úr százszor is elmondta napjában, hogy áldja a percet, amelyben kedves szülő faluja eszébe jutott. Décázán annyi a pince a lapos kis hegyoldalban, mint az ürgejük a mezőn. És mégis mindennek van határa. Mikor egyszer csak ugyan végig jutott a pincék során, Sehogy sem tudta rávenni a gazdákat, hogy kezdjék vele újra a farsangot. Kitavaszodott, jöttek a mezei munkák. Kapát kalapáltak, kaszát fentek mindenfelé, s káromkodtak, mint a veszedelem. Senkinek sem volt már ideje, hogy a pincébe hűsöljön. Na, majd össze! – mondogatták. Nem jó bézgazni a bort, csak hagy érjen magának! De hát nem azért áld az Isten hivatalt az embernek, hogy észt is ne adjon hozzá. A falunak is volt nagy pincéje, amit a bíró őrzött. Április úr hát elővette a bírót, s addig zógott neki, míg ki nem ment vele a pincébe. No! Ott aztán minden hordónak kitalált valami nevezetes munkát, s a hordó faránál leste órák hosszat a csöndes erjedés kellemes illatát. A bíró elúnta, ott hagytas nagy csizmáival ment a maga mezeére. A dolgozzon az öreg, már csak van szív, nem rontja el a bort, aki úgy szereti. Lassan, egészen tulajdonába ment át a pincekulcs, s az arca a boldog hivataltól egyre fényesebben ragyogott, s a beszéde egész nyáron magasan szárgyalt. Ha bolykor ellenőrizni benézett valaki, láthatta, hogy a hordók szépen sorjában álladak. Egész nyár elbúlt Ábris úr a nagy szorgalomban egészen oda lett. Már nem evett, és alig volt ereje jártány is. Örök szomjúság gyötörte, s a távoli pincékbe alig bírt kimászni. Úgyhogy kint lakott, kint hált az ázkok alatt, vagy az árokban, mikor hazafele Hát, egyszer aztán vész hírfutotta be a falut, mintha tüzet kiáltottak volna. Az asszonyok kicsődültek az utcára, és a kezüket tördelték. Az emberek mogorván hallgatták a fehér nép átkait, és dühösen verték a vasvillát a jószákhoz. Hát kisült, hogy a falu pincéjében százakra menő kár volt. Ábris úr egy maga tíz évvel ürítette ki a gönci hordókat, és azt csak most kellett észrevenni ősszel, mikor a falu rendes szokás szerint bort akart eladni a jó megérett öreg hordók közül. Mint a rohantak rá az öregre, hogy elvegyék tőle a pince kulcsot, de Ábris úr beesett mellel, Révedező szemmel ugyan, de um, úri legénységgel állott a kemény markú parasztok elé. <gül> Mi? Egy esztendőre megválasztott pince kurátor vagyok. Engem nem lehet elmozdítani. Meglátom, hogy kimerészeli ökölle leütni le a kurátorát. Reszkető Inain alig állott. Az az emberek köptek de nem nyúltak hozzá. Ábris úr szabadon járt, s holott, ezután is meghívták eddig is. Na, nagy okos maga, ábris úr, mondta neki a bíró menysklány hogy a falu nem tud megszabadulni magától. Ábris úr legyintett. Á, <gül> de az egész falunak nincs egy pohár bor ára esze. Igen, hát ugyan mit kell tenni, hogy a maga volna helybe? Ábris úr részegen röhögött, s megcsípte a menyecske mellit. <gül> – Mit? E? Na, adj egy pohárbort! – beöntötte reszketőkézzel oldhatatlan öreg szomjúságának öblibe. <gül> – Barbok! <gül> – motyogta. – Miért nem tesznek más lakatot a pincére? – Azzal felballagott a hegyre a pincéjéhez. Lassabban szólta a lábait. Fel Felbukott, hosszú ideig hevert, és egyre mogyogta. <gül> Mert még annyi eszük sincs. Még annyi eszük sincs. Estére ért a pincéhez. Bele akarja dugni a kulcsot a zárba? Nem megy. Nem megy, és végre rá ismer az új lakatra, góta ütéssel dobbant a földre, s reszketett. Ha, vége van a rangnak, vége van a rangnak, tolvajok, zsiványok! Más lakatot tettek a pénzémre.